і сам заходився біля багаття. Вервезуб з товаришами їли так, що аж за вухами лящало. Мммм, тільки й спромігся сказати Вервезуб. Ну, дід, ну, чародій. Мій діду ще й не те вміють, з гордістю пояснював новому товариству Димко. Вони все вміють, і борщ, і кашу. А як же баба, поцікавився верви зуб, полюючи за сомиковою головою. Дід їй що, до печі не допускає? Немає в мене баби, спохмурнів дід Кіпчик. І доньки немає. Всіх проклятий ногаєць порішив. Залишилися ми удвох з димком. За казаном запала мовчанка. На якийсь час рибалки перестали працювати ложками. "Оно, звісно», – сказав Мацик. «Кожна хата, бач, постраждала від ординця. Що у вас на солі? Що у нас на поділі?» «На ординця жалієся, а сам чкурнув від ляха», – під'юджував його Оверко. Бо лях, аби ти знав не краще від татарина, або ще й гірший. Ординець, бач, шаблюкою голову знесе, а лях до горлянки пазурі тягне. І коли це закінчиться?» Вервезуб випнув круті вилиці. «Нічого», – сказав він, – «колись терпець та орвеця нашому братові». «Он татарва, теж зранку до ночі стояла над душею» доки не дали їм гарного чосу над синіми водами. Про велику битву над синіми водами знали майже всі подоляни. Три татарські орди, що кочували між Дніпром та Дунаєм, вирішили покарати як подолян, так і волинян з галичанами та киянами, які відмовилися платити їм данину, заведену ще за Батиєвих часів. Тож біля річки з такою мирною назвою стрілися з наспіх зібраними українськими поселянами та військом великого литовського князя Ольгерда, яке прийшло їм на поміч. Розбилося тоді ординське військо об український та литовський мур над Руски і покотилося назад до Чорного моря. От би нам так, мріливо зітхнув Василь Байлемів. «А, скажеш, таке?» – заперечив Рудий Мацик. «Тож, може, ті татари були як татари?» «Вони, кажуть, вимагали лише десяту частку». «А нинішні татари не такі. Їм не десята частка потрібна. Вони на наших людей, мов на звірину, полюють». «Та, всі вони однакові», – не погодився Байлем. «Що ті, що ці». Та я не про це. Тоді, кажу, з нами був князь Ольгерд, хоч і не з нашої землі, проте нашою мовою балакав і віру нашу поважав. А зараз хто людей підніме? Князі? А де ви їх бачили? Порозбігалися, бо їх і не було ніколи. Старости? Та вони ж носа бояться висунути зі своїх городищ. Хіба що Канівські з Черкаським – те ще Переяславський інколи от коша дадуть. Аби от би знайшовся такий, як той Ольгерд. По довгій паузі мовив хтось із козаків. А до такого Ольгерда ще й війська треба, зауважив на те інший. А з нашого брата хіба його набереш? Бач, сидимо з тобою в очеретах, в тіні своєї боїмося. Ну, це ти й дурниці верзеш, зупинив його рудий Мацик. Я про себе не кажу, бо дурним був, порпався в тих плавнях, як курка, доки Тишкевич обібрав до нитки. А от зуб. він що, теж у плавнях ховається? Не скажи. Он, з поза минулого літа, гординці комарами біля очеретів вилися. І поодинці, як хочеш. А тепер наближаються лише тоді, коли їх десятків зу п'ять набереться. А чому? Та тому, що Вервезуб зуб кілька разів дав їм добрячого чосу. А наш Швайка, утрутився воронівець Байлем. Він що, теж у плавнях відсиджується? Ну, Швайка, не згодився сперечальник. Швайка то зовсім інша річ. «У нього з ординцем свої рахунки!» «А в тебе що? Їх немає? Ще що?» «У тебе що, батьки своєю смертю померли?» Вервезуб замахав руками. «Хлопці, не чуптеся. вигукнув він. «Так ви мені всіх татар розлякаєте!» «Краще давайте, ну, послухаємо діда. Бачу, він теж хоче щось сказати. Хіба за вами вже нежся?» Діда Кіпчика і справді тягло в цю суперечку, як старого селезня до річки. Він то невдоволено гомикав, то крутився, неначе йому щось муляло. Проте свого слова дід вставити не наважувався. Бо яке ж ти маєш право повчати чужих, коли в тебе самого онуку такий от дурень. Але тепер інша річ. Не він сам напросився на розмову а його попрохали. «Бачу, гарні ви хлопці», – почав дід. «Тільки дурницю у ваших головах не менше, ніж у мого димка». «А це з чого?» – образився Байле. «А того, що все князів виглядаєте та старост добрих. А князі вони теж різні бувають. О, ну, татарів біля синіх вод». «Хто головував? Ага!» Хлопці закрутили головами. «Ну, хан Качебей, хан Котлабуга і цей, як там його?» «Ага, хан Димитрій!» «От-от, Димитрій! Із наших він!» «А кажуть, був гірший за найжорстокішого татарина!» «Це вам щодо добрих князів!» «А втекли ви сюди чому?» Добре життя приїлося? Ні, від таких же панів та старост, за якими оце так жалкуєте. Тож коли ви вже виглядати якогось князя, то тільки свого, такого, як оце ми з вами. Добре, кажете діду, згодився зуб. Свій він свій і є, от тільки де ж ти його візьмеш? Міг би й сам стати. Та ви що, діду, жахнувся, вирви зуб. Не біса мені те князівство. Треба мені вилежуватися у тих хоромах.